Вълшебната крава Някога в едно малко селце живеели двама фермери – Джак и Хари. Двамата били много богати. Имали големи ферми и гледали много крави. Но никога не работели. Наемали други фермери, които да работят на земята им. И двамата живеели в големи къщи и носили скъпи дрехи. Въпреки че си имали всичко, Джаки Хари не били щастливи, трябва да наемаме повече работници и да печелим повече пари. Съгласен съм, искам да си купя купренени дрехи. О, а ако спечелим достатъчно и си построим дворец от скъпоценности, това ще бъде невероятно. В същия квартал, през няколко къщи, живее от Томас. Той бил беден фермер. Имал само една крава и малко парче земя. Здравей, Томас. Един човек от съседното село продава кравата си. Искаш ли да я купиш? А, да можех, но нямам пари за още една крава. Мога да ти взема пари, ако искаш. Много мило от твоя страна, но дори да купя кравата с парите ти... Как ще се оправям след това? Няма да имам средства да се грижа за двете крави, нито мога да взимам пари от теб непрекъснато. Кравата ще стане мършева. Благодаря ти за загрижеността, приятелю, но съм доволен и на това, което имам. Томас бил разумен и работлив. Всеки ден ходел на полето и работил от сутрин до здрач. После се прибирало дома с кравата си и я хранил. Томас не за повече. Бил благодарен за всичко, което живота му предлагал. И винаги бил щастлив. Но с Джак и Хари не било така. И много завиждали на Томас. Защо Томас винаги е щастлив? И аз все това се питам, когато го видя. А къщата му не е голяма, нито пък фермата му. Ммм. Мисля, че причината е в кравата му. Хари, неговата единствена крава е по-добра от всичките наши взети заедно. Може би си прав. Изорава цялата си нива само с нея. Круно ми нещо. Хайде да купим кравата му. На другия ден, Джак и Хари отишли при Томас и го попитали дали не иска да си продаде кравата. Но аз... Имам само една крава. Готови сме да ти платим 10 сребърни монети. Това е най-добрата цена, която ще й вземеш. Продават толкова много крави. Можеш да си купиш две. Сделката си е бива, Томас. Как ще я бива? Кравата ми е охранена, храни е добре и се грижа за нея. Искате да ви продам тази, за да купя две, за които не мога да се грижа. Кравата ми не е за запродан. Моля, вървете си. Джак и Хари много се ядосали, е досали, но смирено си тръгнали. Той за какъв се мисли? Как си позволява да ни откасва? Ние сме сред най-богатите хора в селото. Трябва да се научи да ни уважава. Много държи на своята крава. Трябва да го принудим да я продаде... Джак и Хари решили да дадат урок на Томас. Същата нощ тайно излезли от тях и се отправили към фермата на Томас. И без да се замислят за своя приятел, те подпалили цялата ферма. На другия ден Томас се събудил и видял пожара. Втурнала се и разбрал, че цялата реколта е напълно унищожена. О, не! Реколтата ми. Как ще преживявам сега? Минало време и всички хранителни запаси на Томас свършили. Не останало нищо за ядене нито за Томас, нито за кравата му. Изминаха два дни. Аз мога да оцелея някак, но кравата няма. О, май ще трябва да я продам. Който и да я купи, Она ще се грижи за нея. Томас имал малък стъклен буркан, който събирал всичките си спестени пари, но не били останали много. И понеже не знаел колко време ще отсъства от тях, решил да ги вземе всичките. Сложил ги в една кесия и напуснал селото. <ръква> Докато вървял през гората, Томас се сетил, че парите му не са на безопасно място в джоба. Ще я вържа за звънчето на кравата. Ако се появи някой крадец, няма да се сети да напада кравата. Томас вързал кесията за звънчето на кравата и продължил нататък. След известно време стигнал до едно село. Решил да спре за малко, оставил кравата под един навес и тръгнал да търси вода за пиене. Близо до навеса имало магазинче за семена и ядки. Собственикът на магазинчето излязал да се поръстъпче. А, че скочен да! Видял кравата под навеса и отишъл близо до нея. Штом кравата обърнала главата си към него, от врата ѝ е изпаднала една сребърна монета. А? Как стана това? И решил да отиде по-близо, и да огледа кравата Щом направил една крачка към нея Паднала още една монета от врата ѝ Каква? Та тази крава е вълшебна Собственикът не забелязал кисията с монетите Която била вързана за звънчето Тъй като си помислил, че кравата е вълшебна Решил веднага да я купи Точно тогава се появил Томас Здравей, господине! Тази крава твоя ли е? Да. Станало ли нещо? Ще ми я продадеш ли? Много ми трябва! О, разбира се. Отивах към съседното село, за да я продам. Ммм, какво? Той сигурно не знае, че кравата е вълшебна. О, днес явно ми върви... Добре тогава. Готов съм да ти платя 500 сребърни монети. Имаме ли сделка? Томас останал изненадан. Той приел сделката без да губи много време. Взел 500-те сребърни монети и си тръгнал. И съвсем забравил за кесията с парите окачена за звънчето на кравата. Доволен и щастлив поел към дома. Щом се върнал, видял Джаки Хари пред портата. Те го очакали. И си мислели, че Томас ще се завърне оклюмал. Но вместо това бил широко усмихнат. <съща> Здравей, Томас, ти изглеждаш щастлив. Така е. Продадох кравата си на един щедър господин. И той ми заплати 500 сребърни монети. 500 златни монети? 500 сребърни монети? Да. Сега мога да си купя повече земя. Ще отглеждам повече посеви и ще ги продавам на пазара. Мога да си купя също и повече крави. Имам достатъчно средства да се грижа за тях. Моята крава ми донесе голям късмет. Както и да е, сега съм уморен. Ще се видим скоро. Чао! Междувременно собственикът намерил кесията на Томас, вързана за звънчето. И разбрал, че кравата изобщо не е вълшебна. Но нищо не можел да направи. Усилията на Джаки Хари били неуспешни. Искали Томас да бъде нещастен. И въпреки че били по-богати от него, се чувствали малки и бедни. За разлика от тях, Томас бил по-щастлив от всякога. Джаки Хари разочаровано кимнали и си тръгнали. Томас си купил с парите много крави и голямо парче земя И не спрял да работи Отглеждал посеви и зърно и ги продавал на пазара С упорит труд и постоянство Станал най-богатия фермер в селото